Bueno, eta bigarren lanari ekingo digu, e, sortziko txikian arituko dira urrengan bertxolariak eta e, arituko dian bertxolariak, Oier Arbina eta Iker Pastor. Zuek, kuadria bereko bilagun zarete, txatean ligatu eta zite egin duzue ustez ezagutzen ez du zuen atzerritar batekin. Gorriz jatzitza jatzita agertzeko geratu zate eta antxe egin duzue topo biak, zapigorria lepoan zuek kuadria bereko bilagu zalete. Txatean ligatu eta zita egin du ustez ezagutzen ez duzuen atzerritar batekin. Gorriz jatzta agertzeko geratu zalte eta tsegin duzue topo biok, zapigorria lepoan, Oii errazita Iunabertso sortziko txikien. Txatearekin hasi nintzen ni Txatearekin hasi ezagutzeko mundu Biko bat eukita Hori da elburu, tabazpatean biok topo egin dugu, zapigorriarekin morboa ematen du. Triarai, laralai, laralai morboa ematen du. Batxataren bitartez izan dugu zita. Zapi jantzita joan aizkorrika. Bestea ikusteko baneukan irrika. Oier gaurkoan etorri da menstruasua jantzita. Larai, lararai, lararai, jantzita. Ba ez dira zu egingo Zug bomboa Ora egin bentsatez baina Buenobageroa Goazen lokalera Dagoa ba beroa Iker izan zaitezu Antikontzeptiboa Triarai laralai, laralai. Antikontzepti boa ni boa Niba naizka apatza Norbaiti txaroten ta Begira jarri eta ikusi dut plaza Gaurko, anjaso, gaurko anjasoko duzu kriston kalabaza. Larai, lararai, lararai, kriston kalabaza. Berriz noa etxera kalabaza hartuta. Berriz neskak esetza mekauen caue la puta baina tuentiranoa erabaki hartuta sul tuentitilla danik desagregatuta la la la desagregatuta Konkiz, Twitter eta Facebook Hortan zara amaizu Aurpegi handia duzu tontoa zara zu Urbildu zaitez oierta eman bimuzu Oier txopene benetan konkiztana zazu Dralai, lararai, lararai Konkistana. Konkistana.